Zahvala pripada uzvišenom stvrtelju. Salavat i salam neka je posljednjem od njegovih poslanika Muhammedu, njegovoj častnoj porodici, vrlima zhabima i svima onima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Gospodaru naš, pouči nas onome što je korisno i počasti nas da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu se nas ti poučio molimo te gospodaru najvećim imenom tvojim da nas milošću svojom uvedeš među svoje čestite robove amin <tip> <tip> draga braće i sestre na samom početku kao što smo uobičajili zamol ću vas da se sjetimo od ili fatihom imama Buhari je čiju hadijsku zbirku čitam ridailillah ili fatih Došli smo do 64. hadisa u sahivu imama Buhari Poglavlje koje ćemo ako Bog da, danas pročitati jeste Poglavlje Ma Yudker filmu Nauala Ono što se spominje prilikom uručivanja knjige, uručivanje spisa kao jedne metode prenošenja znanja U kitabi Ehlila Ilmi Bila Ilmi Ilal Buldan I pisanje učenjaka znanja I na taj način širenja kroz najrazličitija mjesta, kroz sela i grada. Kao što znate, i prošli put smo govorili nešto o metodama prenošenja znanja. I alhamdulillah, ovo naše druženje je jedan put, jedan način da čujemo hadise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Da saznamo nešto o njegovome životu. Da saznamo nešto o njegovim plemenitim mashabima. I ove moduse Načine je vrlo bitno u svome životu imati. Jer ako gledate čestite i uspješ na Allahove robove, pogledajte njihov ambijent. Nije to neuspješan ambijent. Oni je trude se da njihov ambijent bude uspješan. A onda i ona sredstva koja koriste bivaju ta koja i dovode do njihovoga cilja. Ovdje Imam Buharija govori o jednoj metodi koja je alhamdulillah danas postala sastavni dio nečega što je apsolutno opće prihvaćeno i raspoloživo. Mi možemo knjigu učenjaka koji je napisao u Indoneziji imati možda sutra ili za dvije minute internet. U njegovo doba, u doba imama Buharije, tek su islamske znanosti stupile na scenu, počele su se pisati knjige... I on ovdje govori o tome koliko je značajno imati te moduse prenošenja znanja. Ponavljam opet onu rečenicu, molim vam zapamtite. Civilizacija, nije napredak ovisi upravo od tih načina. Kako prenosimo znanja, kako prenosimo vještine i nada sve kako prenosimo vrline s jedniju generaciju na drugu. To je bit. Bez toga nema kulture, nema civilizacije, ali prije svega nema vjere. Ako ti u svoju porodcu preneseš namaz na svoja vlada, ti si premio najveću vrijednost, jer Rasulullah kaže namaz je stup vjer. Zamisli, Allah te počastio da se ti uspio u svojoj porodci prenijeti to. Kako? Možda nekom knjigom, možda nekim predavanjem, možda nekim susretom, možda nekim razgovorom. Dakle, o tome se radi. Vrijednost jedne civilizacije nije napredak uistinu ovisi I zbog toga mi muslimani i muslimanke danas moramo ozbiljno razumisliti o svome stanju. Nemamo mi načine da prenesijemo informacije koje su vrijedne, onako kako drugi imaju mogućnost i sposobnost da prenesu informacije koje su u blaha. Vi pogledajte šta se najbolje prodaje. Najbolje se prodaje ono što ljudima ne treba. Znam sve civilizaciju. Kada ljudi jedu ono što nisu zaradili, su Jedu ono što nisu zaradili ukopuje ono što i ne treba. Isnuju ono što će ih samo uništiti. Subhan. Kaže Imam Buharija u ovom poglavlju Enes, kaže Enes: Spomenuli smo Enesa ibn Malik radijallahu anhu, knez meča sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nasakha Usmanun ilal masahife fabasa biha ila al Hazreti Usman je napravio kopije musafa Kur'an i Kerima i poslao na različite strane islamske tadašnje države. To je njegov argument zbog čega na desetine, šta više na stotine ashaba Resulullah su memorizirali Kur'an. Znali ga na pamet? Iako je to bilo, pored toga Kur'an je bio i zapisan. I zbog toga nećete naći orijentalistu da osporava Kur'an. Uglavnom njihov napad ide kroz hadis Resulullah. Zašto? jer je jedino tumačenje Kur'ana sunnet Rasulullah jedini način da obaviš namaz da postiš, da daješ zekar da se odnosiš sa bračnim drugom da se odnosiš prema komšema jeste upravo ono što ti je ostavio Azreti fejama wa ra'a Abdullah ibn Umar wa Jahja ibn Sa'id wa Malik i zalike džaizan ulema prve generacije je gotovo koncenzusom prihvatila da se znanje piše i zapisuje i da se šalje Jer zašto? U trenutku kada znanje, ranije moga mogao umrijeti Alim, zajedno sa Alimom umre veliki dio onoga što on zna. Jer se nije zapisivalo. Zapisivanjem Allah, dragi, nam sačuva ono što je on mislio, ono što je on govorio, njegova razmišljanja, njegove ideje, njegova tumačenja Kur'ana i Sunneta. I ovdje je vrlo bitna jedna stvar. Nemojte nikada sjeći svoj korijen. Naš korijen Do Rasulullaha s.a.v. ide preko onih od kojih mi učim. Onaj koj nema korijena, oni plodovi koje, koje on daje, samo su obmanj. Danas problem koji imamo u tumačenu vjeru je problem preko koga, pred kim ti na koljenima sjedio pa ti govoriš hadis Rasulullah s.a.v. Koji su to hadis? Možda si to pogrešno pročitao. Možda je grešno. Ja svojim studentima navodim primjere, Hadisa Rasulullaha s.a.v. El mu'minu, kaže Rasulullah, kej jisum je pronipslib, fatlin, oštruumen. Jedan čita taj hadis u knjizi, kaže el mu'minu kisu putlin. Vjernik je vreća pamuk. Samo pogrešno pročito hadis Rasulullah. Tačku samo dodu. I zbog toga u kaže, ko znanje uzima samo iz knjiga, u zabludu će ljude dovoditi. Ko uči medicinu iz knjiga, ljude će ubijati. Vi danas možete, imate knjige anatomije. Ali biste li kod doktora koji je samog? Ne odijete, odijete kod najboljeg. Među trojicom, četvericom, petvericom ganjate onoga koji je najbolji. Badu Neki od učenjaka Hijaza. Vi znate da je Hijaz koja oblast? Mekka i Medinatu tu, Hijaz. Filmu navale... Uruči, za uručivanje knjige, dokumentata bi hadisi ne biji sa hadisom virovjesnika s.a. znači traži utemeljenje i to je jedna vrlo bitna stvar svaki moj tvoj postupak ima svoj šarijetski tretmat znači da li je halal ili haram ako je halal da li je bađer da li je farz da li je mustahab, pohvalan šta je naš dolazak večeras šta je ako smo došli da nešto naučimo da pročitamo hadis Rasulullah i da nešto naučimo mi u biti činimo ono što je farz jednako kao i kad klanjam jer je tražiti znanje obaveza i musliman i musliman i zbog toga on ode spominje da su za argument u uručivanju dokumenta, knjige uzijeli hadis Rasulullah koji je to? Haytu ketar li emir iz Sarije kitaban u atale jer je Rasulullah napisao pisma odnosno naredio da se napiše pisma I uručio je to komadantu jedne vojne ekspedicije muslimanske. Vopale i rekao je pogledajte ovo, pogledajte čemu je Resulullah učio svoje ashabi. Lata trahu. Nemoj čitati ovo pisma. Hatta tabluha mekana keza o keza dok ne dođeš do tog tog mjesta. Subhani. Fe lemma belega daliken mekan pa kada je taj ashab došao do tog mjesta otvorio je pismo Resulullah sallallahu alaihi wa sallam i pročitao. Resulullah nas da su informacije vrijedne. Danas imamo problem. Zapamtite što ljudi više znaju o vama. Više ste izloženi. Trebaju znati vaše vrline. Al ne trebaju znat im timu vašu porodicu. Vi danas imate situaciju. Ljudi neće jedni drugima govori koliko su im plaće. Al će nastoje da saznaju kolika je tuđa plaća. Čuvajte svoje informacije. Dajte informacije samo povjernjivim ljudima, a i povjernjivim koliko, onoliko koliko treba. Jer se informacija može upotrijebiti proti vas. Najbolja moguća informacija, upotrijebi se proti vas. Zašto? Zato što ste posjali tamo gdje se nesije. Čuvajte, pogotovo bračni i drugove moraju znati da ako iznesu, čak iznesete lijepu stvar, Hanuma iznese kako je muž odvao na izlet nju i djecu, I bilo im je lijepo, malo su prohodali, počastio, ispriča toj, taj detad ispriča svojoj prijatelji koja ima problema u brak i to bude sebe da se žena razvede od svoga muža. Zašto? što ćeš ti nekom je govorit? Ne znaš u mi on stanje. Ne znaš ima li on priliku da to doživiš što ti doživiš. Ili ispriča muškarac svome Ahbabu kako on je izveo svoje prijatelje na večer koja je koštala toliko i toliko Ahbab ne može da stiga, da mu kaže nema nema marki u, u džepu. To je informacija. Čuva informacija. Razmisli dva puta prije nego što je podjelišta neki. I razmisli zašto si je rekao. I toga Resulullah sallallahu alihi sallam kaže ko vjeruje u Allah i sudnji dan Neka kaže šta, dobro, ili neka šuti. Ako znaš da će tvoja rečenica past tamo gdje ne treba, nemoj je ni prostriti. Nemoj, nemoj je kazati. Možeš izrazvat problem. I danas, jedan, jedan ovaj socijalni nemir koji mi osjećamo, jeste upravo zbog onoga unutrašnjeg nezadovoljstva. Imaš situaciju da onaj ko ima hoće, da svakim svojim gjestom pokaže da ima. Pokazuje svojim svojom odjećom, pokazuje svojim autom, pokazuje svojom kućom, pokazuje svojim večarama, pokazuje... Kad pogledaš, drugi ljudi gledaju i jedva kraj s krajem sastavljaju. Zašto? Izbog toga Resulullah nam kaže umjerenost. Zato je umjerenost vrlina. Da ne, da ne budeš ti taj koji je slomio srca. Pa čak, vi znate da je od sunneta Resulullah, ako ne možeš hranu podijeliti s komšijom, šta trebaš uraditi? Sakrije iz prodanice do, a danas mi imamo mi mašala prozidne kese. Pa žena ne da prebroji da škol, čokoladu kupio nego prebroji i kaže milku ove vrste i one vrste. Znate sve, a ona možda to ne može kupiti. Tu su edebi slav. I ti edebi garantuju međuljudske odnose. Ako njih nema, nema međuljudske odnose. Nema između dva brata. A kamo li između dva brata poademo, ali i salam? Između dva čovje? Zbog toga je vrlo bitno. Informacije dajte samo povjernljivim. A i povjernljivim informacije dajte onoliko, koliko je naophod. Koliko je nužno. Treba se posavjetu, posavjetovati, posavjetuj se. Ali znaj, kada tvoja tajna izađe iz tvojih grudi, čime u još jednim grudima prije izletiti izgledati odavle. I zbog toga od karakteristika Allahovi odabranih robova jeste da nikoga ne mole osim Allaha. Vi znate da je Hazreti Ebu Bekr dao prisegu Resulullah da nikada nikoga odudi neće ništa zamoliti. I tako je živio. Čitav život. Pridređivo za sebe. Nikada nikoga nije zamolio. Znalo se desi da Hazreti Ebu Bekru ispadne bić kojim je konja svog vodio. A on na konju. Neće da kaže ashabu koji je na podu da pještice dodaj nego siđe sa konja i uzmijek. I zato Ulema kaže, dostojanstvo vjernika je u čem? U njegovoj ovisnosti samo od Allaha odnosno u neovisnosti od ljudi. Pa kada je došao na to mjesto, ovaj ashab je brat Hazreti za nebi, majke vjernika, zvao se Hazreti Abdullah ibn Jahsh. Ova Ovaj događaj, kada Resulullah šalje izvidnicu, desio se prije bitke na Bedru i prvi je sukob između muslimana i nemuslimana muslimana i muširika iz Mekije nekada ako nas Allah dragi počasti kada smo imali onaj porodični život Rasulullah s.a.w. ja sam spominio Hazret Zeyneb bint Đahš Hanumu Rasulullah i detalje vjezanu za nju između ostalog spomenuli smo Hazreti Abdullah i bin Đahša, koji je nijen brat velika među ashabima Rasulullah s.a.w. dovoljno vam je to da je jedan od učesnika Bedra. A Rasulullah s.a.v. je svakome od njih posvjedočio džennet. Hadis, došmo do hadisa, kala hadesana Ismail ibn Abdillah, pre njo nam je Ismail, sin Abdullah, kala hadesani Ibrahim ibn Sad, od Ibrahima ibn Sada, an Salihin od Salih, an Ibni Šihabin, an Ubaydillahi ibn Abdillahi ibn, ibn, ibn, ibn, ibn Utbe ibn Mas'ud, od Salih, od Ibn Šihaba, od Ubaydillaha ibn Abdillaha ibn Utbe ibn Mas'uda. Da je Abdullah enna Abdullah ibn Abbas. Da je Abdullah ibn Abbas ahberahu. Da ga je Abdullah ibn Abbas obavijesti. Jedan od razloga što ovaj senec spominjemo, bez obzira i na arabskom i na bosanskom mjestu rečenca u lemi kada se čestiti robovi spominju, Allahova milost spušta. I mi spominjemo, ja nemam vremena da vam osvakom o njih kažem nešto. Al ovaj, znajte da oni ljudi kojima je Allah dao, da žive odano njemu i da presele kao mumini zaista nama mogu biti uzav. Izbog toga svakoga od njih u najmanju ruku spominjem ne bil Allah dao da njihove dove oni su dovolili za umet ako Bog da i nas obuhvati. Enne Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da'a tebi kitabihi rađulan poslao je sa svojim pismom čovjeka jednog. Ta je čovjek je Hazreti Abdullah ibn Huzafe esahmi وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعُهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرِينِ I narijedio je Rasulullah s.a.v. da se to pismo dostavi namjesniku u Bahreyn, današnja kralja na Bahreyn. On je bio perzijski namjesnik, jer su perzijanci vladali i Jemenom i Bahreynom i ovim kompletnim obalnim područjem Arabije. فَدَفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرِينِ إِلَى كِسْرَ Pa je taj hudi namjesnik poslao to pismo iz Bahrejna, Kisr, vladaru Perzi. Fa lennako pakada je Kisra pročtao ovo pismo, mezzepahu, na licu mjesta ga je pocijepao. Fa hasibtu an-abne al-museyjeb, pa mislim da ibn al rekao, u drugim predajama se kaže da je Rasulullah, fa da'a alihim Rasulullah, pa je Rasulullah proučio da ovu protiv njih. Jednom rečenicom, gospodar onako kako je pocijepao pocijepaj ga en ju mezaka kule mu mezak da se on rasparča šta se dešava danas ćemo imat samo ovaj hadis Rasulullah sallallahu alaihi salam sljedeći govori o prstenu Rasulullah sallallahu alaihi salam da vam pročitam pismo koje je Rasulullah sallallahu alaihi salam posla u ime Allaha milostivog samilostnog od Muhammeda Allahovoga poslanika Kisri, velikanu Perzi velikanu Perzi gleda edeba Rasulullah jer ništa Rasulullah nije slagao, ni njihov kran jer subhanallah uvažavanje ljudi je velika stvar, to nas Rasulullah uči salamun ala mani teba al -huda. mir onome koji slijedi uput wa amin billahi wa rasulihi, vjeruj v Allaha i njegovog poslanika i posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha jednog jedinog on druga nema I posvjedoči da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Zovim te pozivom Islama. Ja sam Allahov poslanik svim ljudima. Da opomenem one koji su živi i da se ostvari obećanje koje je gospodar dao. Primi Islam, bit ćeš spašen. A ako odbiješ, ti imaš grijeh međusija, odnosno svog naroda Perzijanaca. Šta se dešava nakon ovoga pisma? I to je jedna od najopasnijih stvari. Prije par dana sam imao situaciju da jedan mi musliman, i to istaknuti musliman, tako odreaguje. Prvo što je Kisra rekao, zar on počinje sa svojim imenom, pa tek onda mene ispomini? Ne gleda uopće sadržaj pisma, ne gleda šta mu Resulullah govori, nego kaže, zar je, kaže, a on je kaže, kojom nekakav, u odnosu na mene, ja vladar, počinje sa svojim imenom krije mnog imena, subhanallah. I naređuje svom namjesniku sada u Jemenu, koji se zvao Bazan. Bo šali dvojicu ljudi i nekim dovedu Muhameda. Pogledaj u mišljenosti. Šali je dvojicu ljudi da dovedu mu Resulullaha. Ko je to Resulullaha će poći sa njim, kad čuje njegovo imen, salallahu abicu. I ovaj namjesnik u Jemenu šalje dvojicu ljudi da dođu kod, kod njega. Isto tako, na sihat jednom vratu pošaljem SMS-om u savedev. Nije prošlo dvije minute, nije stigao razmisliti o tome, pošaljem po, odgovor. Nemoj baš zlati odgovor. Ako ti neko pošalje na sihat, nemoj kontra na sihatom odgovarati. Razmisliti. Pusti nek najmenje prenoći. A onda... Bio on u pravu i ne bio u pravu. Zahvali mu se na nasihatu i reci Allah dragi te nagradi. A ti možeš rad U konačnici se odgovore. I zbog toga je vrlo opasno. Kaže tri stvari. Pokazuju da je čovjek propao. Prva stvar kaže kada je umišljen. Druga stvar. Kada previše cijeni sva dobra djela. Misli da on ima dobri djela. I treća stvar. Kada ni podaštava svoje grije karakteristika shaba Resulullah je odgojio tako da su bili najprije ponizni. Da su svoja dobra djela smatrali malim a da su svoja brda smatrali poput svoje grijehe smatrali poput brda. Potpuno suprotno to mi. I šta se dešava šalje dvojici ljudi ovaj bazan iz Jemena da dovedu Resulullah s.a. kod Kisre. Kažu došli smo od šahin šaha kralja svih kraljeva on je naredio da te dovedemo. Resulullah ne spominje se u rivajetima ali ja mislim da se samo osmijehnuo jer im je kazao idite nek prenoći toho pa dođite sutra jer je Resulullah njemu proučio dovo subhanallah potvrde poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam samo da je imao edeba prema pismu Resulullah da je rekao stavite pa ćemo razmisli šta šta čovjek kaže šta se dešava stradan kad su došli kaže njima Resulullah sallallahu alaihi wa sallam ubio ga je vlastiti sin. Kaže, kako, znaš, taj i taj dan na tom i tom mjestu ubio ga je vlastiti sin. Širaovi, sin od Kisre, podigoje bunu protiv vlastitog oca. Ima li gore ova doba Resulullaha na, naj, na najučitiji način se ostvarila? Kažu oni, nama je nariđeno da te dovedem. Pođi, mi ćemo reći da se krenuo sa nam. Ako ne kreneš, zamisliš šta ćemo, kad te kažemo da se rekuo kako ga je sin njegov ubio. A on živi zdrav. Kaže, njima Rasula, vratite se. I oni se vratili u Jemen. Kad su oni došli u Jemen, dolazi i tada pismo. Dok su oni iz Medine došli u Jemen, iz Perzije dolazi i pismo, koje šalje novi vladar Perzije. I kaže, ubio sam vladara Perzije i tražim da meni sada priznate za vladar. Spahnu. Kaže ovaj bazan. Ešhedu en la ilaha illallah. Ešhedu enne Rasulullah. I to bude razlog da on primi islam i da čita vjemen primi islam. Jedna muđiza Rasulullah. I šta se dešava? Vi znate da je Perzija tek za vrijeme koga? Hazreti Omera i Osmana uglavnom. Kaže ovaj vladar Novi Perzije. Kaže ostavite tog čevika na miru. Vali, nemojte vrjeđati rezultat nemojte ostavite ga koliko je pametnije od svog bavi a koliko bi tek bio pametan da je prihvatio jedan problem koji imamo kod ljudi danas meni može doći ljudi, milijarda ljudi i kazati mi ovaj tabački mešćet niko nije sagradi. ja njih nisam vidio ali kada mi kažu da kosmos nije tvorac stvorio to je meni veći absurd nego ovaj tabački mešćet E sada imate situaciju Da ljudi ni podaštavaju ono što znaju Ovaj hadis Rasulullah Dvije stvari su vrlo bitne Razum i znanje Razum ne koristi svako. Jedan od razloga što dalazimo ovdje Jeste da upotrebimo ovaj razum Na primjeren način Razum je poput svjetla mu treba baterija imaš, imaš sjelco, treba baterija Treba nešto da dadne i napl Šta je to? To je znanje I zbog toga u jednom stihu se kaže raspravljali se razum i znanje. Ko je od nas bolji? Kaže razum i znanju znaj da preko mene ljudi gospodara, stvrtelja onaj, spoznaju. A kaže znanje u Kur'an i Kerimu gospodar kaže da je on taj koji zna. Jer je razum karakteristika nas ljudi stvorenja. A znanje je gospodara. I zbog toga subhanallah Jedan od najvitnijih stvari koju trebamo, evo ako Bog da kao poruku večerasi. Allaha Đelešanu uspoznajemo razumom, a prije svega prihvatamo srce. Imate ljudi danas koji znaju da su mnoge stvari štetne za nje. Uprko s je rade ono što je štetno za nje. Zašto? Šta ih je pobjedilo? Pobjedilo ih je srce. Čovjek uzme ono što voli iako zna da mu je štetno. I zato Rasulullah uvijek je molio gospodara onom kuranskom dovom Habib i Lejnal iman Gospodaru učini nam iman lijepi Zar iman nije lijep? Just. A nam Kur'an Gospodar nam kroz Kur'an naređi Moli gospodara da ti učini iman lijepi I ukrasi ga u našim srcima Zašto? Zato što ti šeitan u ovom i onom obliku Uljepšava ono što je vaše po tebi. I ako ti prihvatiš to ti iskreno tim put Subhanav Zbog toga spoznaja Koju ima insan Preko svoga razuma Gospodar na dva mjesta u Kur'an Samo da vam spomenim to Suraj Asin Kur'anski ajed Kada čovjek kaže Ko će oživjeti Ko će oživjeti ove Ovi kosti koje su istrupli. Kaže Gospodar, oživjeće ih onaj koji ih je prvi put stvorio. <laughs> Razum. Subhan. Drugi ajet Uzvišenog Stvoritelja. La ukana fehima alaha illa Allah la tasadata. Da imaju dva božanstva u ovom kosmosu. Da bi se dva božanstva sukobila. I nasto bineri. Mi učimo uvijek onaj položaj zemlje, položaj sunca. Danas gledam emisiju takovan gospodara. Majke doje svoju svoju djecu. I imaju ljubav prema njima. Danas gledam prije što ću doći emisiju subhanala veličine stvaranja gospodara. Stvorio je kita čija beba ima preko tonu kad se rodi. Jedno dojenje mu je 500 litara mlijeka. I mi se ovolimo i uzdižemo. Jedno dojenje 500 litara. I Subhanala kad kažu majke doje djecu. Gospodarna ređe je da majke doje djecu. Kaže, ženka kita, ostane gotovo godinu dana bez hrane u toplim vodama rad svog djeteta. Radi čega? Kaže, troši sve. Kaže, da, ne, da nakon osmog mjeseca ne polako prema mjestu gdje može naći hrane. Jer tu gdje hrani svoje djete doji jer je sisari kit, jel, ne, kaže uginula bi do, dolazeć vrdu je mjeseci ništa ne jedi i onda se čovjek uzdiže onda se čovjek ohol. a šta je samo tru i zato imam za makšari jedan veliki mu fesir rekao čudim se onome ko je prošao dva put kuda neštoča prolazi kako se može oholiti misli na dolazak čovjeka na ovaj svijet kako se možeš oholiti a to je tvoj put I zato mi u islamu imamo kad se beba rodi jesto oko u pas. I šta se prvo? Na desno uho se prouči šta? Eza, na lijevo šta? Zašto? Danas imamo situaciju da se mnogima klanja, oni u životu ne klanjaju. Zašto? Upravo zato što su svoj razum stavili po stranju. I uzijeli svoje prohtjeve za vodiće. Jer ako se vodiš prohtjevima, to isto kao malo dijete kada dođe u granak. Svako od vas ima situaciju da vidi malo djete u granak ono ovo, ono bi ono ono bi ovo, ono bi on, a većinu stvari koju ona uzme čak ne može da jede uzme konzir u ribe šta će djetati tako i nešto čovjeku Hasan al-Basri odvojio sam jednu njegovu pelijepu izreku kaže znaj da je znanje život srca tvoga znaj da je neznanje smrt za tvoje srce Lampa tvoja u tminama i snaga tvoga tijela je znanje. Jer gledajte jednu da daređu mi nikada ne možemo dostiči. Koja je to daređa? Poslanika i vjerovjesnika. To gospodar zabiri sa Bohamedom s.a.v. završena plejada tih velikana. A sve druge daređe jedino znanje može postići. Jedinu. Ne možeš biti ni pobožnjak ako nemaš znanja da i baditiš. Ne možeš biti šehid ako ne znaš šta treba da ispuniš da bude šehid. Jer gospodar kaže... Vama jut'a illaha v-rasul, Allahu 'alayhim. Ulai se pokorava Allahu i poslaniku. će sa onima kojima je Allah dao svoju blagodat. mi Minan nabihin u dirovjesniki, to ne možemo biti. Vo sidikin, iskreni robova. Kako će biti iskreni ako ne imaš Kako? Ako nije naučio kako da očiti sebe i od pretvaranja i od licemjerstva. Dalje kaže: "Znaj da rob znanjem postiže stepene častiti i onih najvrijedniji. Te visoke stepene na ova svijeta kaže Hazreti Muaz ibn Džebar razmišljanje o znanju, jednako je vrijedno koliko i postit. Kada razmišljaš o znanju jednako je vrijedno koliko i Ashab Resulullaha rekao. Jednako je vrijedno koliko postite. Kaže Hazreti Ubej ibn Kav pitaju ga nevdimo te da postiš na file. A vi znate da je Hazreti Ubej bio šta? prva kafiza Kur'ana iz vremena Resulullah. Kaže, ne mogu, kada postim, ne može tijelo da mi uči Kur'an. Pa je ostadan dobrovoljni post da bi što više Kur'an učio. I to je njihova karakteristika. Dalje kaže, ponavljanje znanja jednako je tvojom stojanju namazu, Kad stojišu na namazu, znanje je jednako to mi. Znanjem se, kaže Hazreti Moaz ibn Džebel, Znanjem se rodbinske veze održavaj. Znanjem se razlučuje što je haram, što je halal. Znanjem se rastavlja ono što je dobro od onoga što je loš. I kaže, znanje je vodnič, a dijelo treba da se vodi. Jer ako nemaš znanja, tvoje dijelo će biti loše. Vi znate onoga vojnika muslimanskog u Španiji, koji je vidio da muslimanska vojska se povlači. Bilo ih je malo, par stotina, neprijatelji više hiljada. I muslimani su ustuknuli. I ovaj svojim neznanjem kaže ja ću muslimane spriječiti da bježi. Odlazi do mosta koji je bio na konovcima. I kao je konovce toga mosta da kaže da muslimani ne mogu pobići. I gospodar dan je da svi muslimani do, do zadnjega izginu u toj bitici. A vi znate ako su dvojica neprijatelja a ti jedan. Ne smiješ pobjeći. Ako ih je trojica, to nije bjeri. To je povlačenje. Drugo, ako je zadnja linija. Zadnja linija nema bježana. Nikome. Nema povlačenje. Ali on je ocijekao da je nekoliko stotina muslimana izgubilo svoj život što nije imao znanja da razluči šta je povlačenje radi brojnosti neprijatelja šta je bjeri. Pa znih 5.000, nas 300. Pa nema nas nabav. A iza nas nemaš 5 kilometara a ima mjesto u kojem ima 7.000 muslimana da izaćemo. Zanisi koliki je grijeh Tuginsana, što nije imao čega znađenja. Dalje kaže znaj da će gospodar počastiti znanjem one koji su sretnici, a da će uskratiti znanjem samo onome koji je nesretnik. Izvinite samo da vam o, ovaj detalj, danas sam ga čitao. Kaže, četiri su vrline, sve druge stvari, prate ove četiri vrline. Razmišljajte o njima. Znanje odvažnost, čestitost ili četnost i pravednost. Sve druge osobine se u ovo mogu uklopiti. Osoba koja nema znanja postupće ovako kako je ovaj postup. Osoba koja nema odvažnosti u trenucima kada treba da bude postojana neće biti. Čestitost i čednost u odnosima prema suprotnom spolu na tome dosta ljudi izgubi i obraz izgubi i vjero izgubi kod gospodara. I pravednost u svim odnosima. I prema onome kod je nadređen i prema onome ko ti je podređen i prema svojoj porodici i prema svome vladu, a i prema tuđime vlade da na kraju pošto čitamo Sahih imama Buhari podijelim samo na samo jedan detalj ima tu još neki stvari ali evo približava se vrijeme ja ci namaza kaže onaj kome Allah dadne znanje kada gleda uzima pouku kada šuti razmišlja o onome što se dešava oko njega Kada govori, svog gospodara spomeni. Kada nešto dobije, zahvalan je na to mi. Ovo je karakteristika onoga koji ima znanje. Kada mu se nešto uskrati, on je strpljen. Zna da je gospodar to odredi. Kada biva iskušan neči, on kaže mi smo Allahovi i Allaho ćemo se vratiti. Kada se susretne sa neznalicama, onaj ko uče, je blag. Kada nauči nešto novo, on je skroman. Kada poučava blage i obzira, ne daje previše, nego onoliko koliko ljudi mogu shvatiti i razumijeti. I kaže, kada je upitan za nešto od onoga što zna, tada on odgovori na najbolji mogući način. Koliko je znanje vitnoj, jedan mali detalj. Jedan od velikih učenjaka je bio u društvu čovjeka koji ide na hiret, pred samu smrti. Gorla je lampa u njegovoj kući. I vi znate da je Resulah rekao, učite kod svojih umirujućih suru jasin, da im gospodaro lakša. I bili su tu u društvu i taj čovjek je preselio. U trenutku kada je on preselio, ovaj alim je samo ugasio ovu svjetilku koja je gorla na stolu. Kaže, zašto? Tako vam gospodara vidite što je znanje. Možda je ostavio i je iza sebe. A gledaj kako on kaže. Do trenutka njegovog preseljenja, ova lampa je bila njegova a sada je lampa njegovih nastjednika mi ne smijemo njihovi metak bez njihovog izuna uzeti a kaže Resulullah oni koji jedu i metak siročani, jedu u svojim utrobama šta? vatru džehne Subhanal. imam Buharija i time ću završiti kao što sam kazao takav je bio da je jedan od njegovih učenika pratio u detalje kako se ponaša šta je znanje čisti svoj jezik od laži svoje oči od onoga što je gospodar zabranio. Trudi se koliko god možeš. Imam Buhari je držao predavanje, onda je vidio čovjeka kako čistio svoju bradu, a bio mu je koma drveta. Valjda je tesar bio, stola. Bio mi je na bradi, on je uzao i bacio taj koma drveta na pod džanije gdje su oni bili. I kaže, ja sam gledao imama Buhari, on priča, a sve vrijeme pogled mu ide na onaj koma drveta što je na podu. Kaže, kada je vidio da su se ljudi zauzeli evo, kao mi što završimo, pričom između sebe, kaže, on je brzo u trenoka, kaže, uzeo onaj koma drvet koji mi je isprljan pod džamije i stavio je, kaže, u svoj džek. Allah je sigurno njegovo srce očistio od svih nečistoća, čim on tako ugleda na te stvari. Njemu nije poniženje da on, da on kao ima to urad. Ja zaista molim gospodara, da znanje koje ovdje stičemo bude najprije nama vrat preko kojeg mi čistimo sva srca. Čistimo od zlobe, čistimo od zavidnost, čistimo od svih onih negativnih osobina. Kaže Resulullah, onaj ko nastoji da se strpi Allahom, Allahu strpljenje daj. Vi znate da mi nigdje ne obznanijemo ovo. Ovo, ovo je, mi ne možemo, ako stavimo plakate doće ljudi, nećemo moći. Ovo je sada za vama emanet. Preneste ovije stvari. Razgovarajte ovim stvarom nemojte, dajte da se širi nemojte da, nije na vam bitan broj bitno je ako da, da bude iskren čovjek će klanjati sto rekiata a prva dvam u samom kabuljen molim gospodara da nas na tom putu pomalim je udu illahim nešetadir radžim vismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi ukefa u salatu u salamu ala sviđenina Mustafa u ala alihi u sahbihi u manu gospodaru naš počasti nasa nemoj nas poniziti gospodaru naš pomozi nasa nemoj nas sa same sebi prepustiti Gospodaru naš očisti naša srca od lice mjesta. Gospodaru naš očisti naše jezike od laži. Gospodaru naš očisti naše oči od harama. Gospodaru naš očisti naše ruke od harama. Gospodaru naš neka naše noge samo u halavu idu. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas zaštitiš od svakoga zla. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nam podari svako dobro. Gospodaru našo, prosti roditeljima našima i rodvini našo, komšijama našim i svim muslimanima i muslimanka. Gospodaru naš poklanjamo dobra djela svoja Onima koji su prethodili pa nas počasti Da i ona budu primljena i od nas i od njih Gospodaru naš neka mi budemo Vaku svojih roditelja i neka naša djeca Budu naš vaku Gospodaru naš pomozi nas da nosimo bajrak Islama I da ga prenesemo sljedećim generacijama Gospodaru naš pouči nas onome što će nam koristiti I dadne nam da se koristimo Onim čemu se nas ti pouče Subhana robika robila izate Ama esifun wasalamun ala nusalim Alhamdulillahi rabla ala vina alfadih